Beraz e, Irunen sortu berri den arrotasun kritikoa talde ari buruse eh, hitz egiten jarraituko dugu dato zenen minutuetan eta horretarako gurean, gorka eta patxi biak ditu gurean kaixo, zer moduz? E, ezaten dugu e, talde berria dela, baina e, bueno, aurretik egia da e, arrotasun egunari buruz, egunaren inguruan eta bestelako e, jarduera eta ekimen batzuk izan direla e, aurrekariak aien badaude, baina guazen e, pixka bat bako katzera e, zergatik sortu e, nola eta zergatik sortu zen arrotasun kritikoa taldea. Baiti. Bai, bai e, ba, bueno, sortu da, pixkat, komo, komo, bueno, izan bat pixkat arraruaz, zer alde batetik, aziginan batzuk sortzen kolektigoa e, urteosorako, gero miren jir bere aldetik azizan e, arrotasun kritikoa bilerak sortzen baitare, eta pos, konturatu ginen, elkartu barri ginala. Eta e, gu, e, ni ikerrekin e, juen nintzen prestatzen gure billerak eta gero elkartu ginean miren jilekin baitare eta ingenun lebitziko bintlera oien dela, hiru Bai, bai. Eta gu presentatu genun e, gure ideia zala kolektibo bat prestatzea, e, bueno, sortzea e, baina urte osorako, eta beraiek, ogeita zortziko e, pues, zeo zeo zeo, ogekimen zeo ze prestatzeko, ogeita sortzerako zeuden bileretan, Eta hola, elkartu ginen. No? Mhm. Uh -huh. dugu, bueno, ekainaren 28a sexua askapenerako naziarteko eguna ospatzen dogula. Mhm. Uh -huh. Elgbti+ e, kolektiboak e, bueno, e, irun, irunen egia da beste urte batzuetan antolatua e, antolatu direla. E, gauzak, baina oso oso modu puntualean, ez? Piska bat eh, aurten eh batean ana hori zen egun horri buruz e, mono zerbait e, ideiak eh partekatzea zuen artean baina ba, kontuan hartuta ma, egin ditu oso boten batzar horietan ba bildu den jende kopurua eh aukerake dituzue be, aurrera begira etorkizunari begira eh ez dakit e, zerbait eh egon korra e, egiteko Bai, bai, guztiz. Egia da, e, ogeita zoruzian irunen dakagula kontekstu berezi bat. Alar den murgildua gaudela, orduan, ba, urte askotan, egun hori ba, guri kendu intzaigu. Bai, sortu dira ekimenak, eta udar etxan aldetikan, ekin menoiek bultzatzeitu, baina beti ere egun oztatik ankanpo. Orduan, guretzako sogarra garrantzitsua da, egun hori berreskuratzea. Mm -hmm. Irundarra geran enien, era bai kolektibokoa gea, eta egun hori nahi dugu. Mm -hmm. Eta e konturatua gea, ba oi. Bilbildo batera baino Irungo kaletatik ba, beharroi daukagula eh kolektibizatzeko ekimenak egiteko eta batar hauek argi utzi dute 28 egun badala baina urte osorako ebar degula leku bat e, arajuteko gauzak prestatzeko eta azkenean ba, gizartazteko eta gure presentzia erakusteko men gaudela eta asko gehala, eta batez ere bata bestea kolektiban barruan begitara begiratzeko jaketeko zaudela bakarrekan Egon dira urteak egia da e, Irungo San Pedro San Martial beste kontestuan e, izaten dela baitare ekaina horita sortxiko itzordua, egon dira beste urte batzuk nun e, irungo errikotxe egin aldetik, udaletxaren aldetik ostopo asko, eh, jarri direla badibidez orzadarren bandera eh, errekotxaren balkoian eh, jartzeko, ez? Bai. Zabartxalen aitzakearekin eta hori pixka bat eh, hori arrealitate bat da hori horrela izan da, ez da? Bai, bai guztiz eta gainera horren isla da e, egon zala urte bat dula, bueno, urtekin sarra naiz uste dula bi urte e, bai egin zala manifestaldi bat martxabat, oieta oh, zortzeguna baina urte hori Or, urte hortan baimena eman zan samartzerako espatzen ziralako. Pandemia nahitzak egitekan. Berriro ere e, martxa berdinartu dugunan festetan, egun hoi uztaiera pasada. Hortun hmm. digarria da eta adibidez zuzena da. Nun, samartxa bat imalaude, hau ezta egongo, eta ez daude nean, ba, leku utzi dugute. Hmm. Egia da, e, patxi, bueno, azkeneko urte... Murtea hauetan, e, bueno, ba, keinu batzuk egin direla, ez, e, Irungo udaletzaren aldetik, e, ikusten dira gauza batzuk egin dira. Baina, eh, ere zuek aipatu zute, ez dela, ez dela aski, ez. E, zerbait gehi e, beharrezkoa da. Eh, eta sentzu horretan, ba, baitare, e, horregatik, ez, e, e, sortzen da, azken finean, eh, arratuson e, kritikoaren taldea. Zer zuen utz zer da falta dena momentu honetan, ba, Irunen? etzako eh voluntade político falta dela zeren askenean eh bai, pintatu uta rotonda bat baina ospitalekoa da gola pues superrrun gu hartzen dugu ke nahi nahi digu eh, pos, oi, apartatuak o irunen pues baske eh, az, az, edakagu, rotonda bat ospitalean beste bat rekondo no <laughs> diskutaatua eh, eta eh, polikiroldeko giko eskaietan baitaren eta azkenean gu hartzen dugu mesua esan te diguten non, non ikusten dute dagolan gure lekoa eta nahi dugu pues, una carroza pues, paseo kolonetik nogita sortzean obeitan gues dugu asamartzialak ez da e, boikoteatu nahi nahi dugu gure eguna dela baitaren eta uh -huh. espazio bat, pues, espazio bat e, irunen erdila, ez uh -huh. baztertua. Ba. Eta nezako, pues, udaletxeak beti, e, eiten ditun gauzak, diala, gaizki e, gutxi uh -huh. eta berandu. Eta guztetuko lizaeguke, bakarrik e, kontutan edizatea gure kolektiboa augui e, argazki ateatzeko o, o, o elekzioak etortzen dienian. Uh -huh. Bai, mori da, eta, bueno, zentzu horretan, esango dugu, antolatu hito hiru batzarretan oni oniburuz, gauza guzti, hauei buruz hitzein dozutela, proposamen bat ere egin zute, ekenaren ogoita sortzearen inguruan, esango dugu, hori, e, bueno, proposamena ipatu e, aurretik esango dugu, batzarretan, e, jende gazte e, e, desiente urbildu dela ez? Bai, bai, e, diguste denentzako arri garri zan dara, asko, oza, ezagutren geha, ba, muskutikan ha, bai. eta, Baina nei harritu ditu e, pertsonarki zenbat pertsona ez ezagun horkitu ditu den asamblea datan. Osa, eta oso jende gaztia oso gogotsu eta ni bera dinak inadibidez Olako gogoik ez da olako hausardiarik agertzeko asamblea baten jende ez ezagunen zinguratua. Hori da. Ordun kontrolatu geha gu beharra izan degula, baina gure datozen guztiak ere bai, behar daukatela. Uhum. Eta es importantea den horrelako bueno, ba, e, dinamikak baitare jende gazteetan erabena artean baitare sustatzea. Eh? E, burura etortzen zaizkigu ba, duela e, egun gutxi. Eh? E, Irudit, amalgarri eta penagarri hoiek nun herriko e, bestetan, kaso honetan e, jai baten kontestuan, ba e, neska gazte batzuei e, plazatik kanporatzeko oiuak eh? entzun behar izan genituenean eta zentzu horretan, bono, Horrelako egorak eh, arriskuak eta alarmak pizten dituzte eta ikustean beste alde batetik, ba baitare jende gaztea eta nerabeak direnak antolatzen direla kaso honetan, ba, kolektiboan edo arrotasun ehunaren baitan, ba posgarria da Ba guztiz egia da e, gauderegora baten beste egunean hitz egiten eh bilasoako hitzarekin, eh CSkatigenio eta honen hildora Nik askoetan bizi dituen ditu nere, nera bezaro momentuak e, ba, beldurra rapazitenak eta ez dakizun orajun. Ez dakizun momentu hortan, e, momentu hortan ez konturatzen ez gertatzen ez da izuna bidezko ezala. Ni bizi zan du nahiz entre marikon, gora eta bera eta hori ere bizitza eta normal zatartu dut beti. Hortu nire ditxida momentua et, izateko lekua eta jakiteko hori ez dala. Ora izan behar, harta ez tegula hori hasanbear. Ta hmm. beldurra bah, eten bar degula. Hmx, batean esan dezako gaur egun. Eh, urdania Plaza de Don Mosku, eh Moskuko auzoa arnazgune bat bilakatu dela, bo, eh kolektiboarentzako. Bai, ala ezan da. Mo Moskun beti aurkitzen dugu, pues posibirla hoy, ez? Guentzako eta arrarua unitkianitzanean baitare arrarua sentitzen zen guztia hor ondo zinian gaina galdetzen dizute irungoazea eta ni moskokoan lan irungoa porque quean ez da eztaigotzen udaletzera ja, no da como ja. gure auzoa uh -huh. eta musika, e, musikantzako kreatibo den jendeantzako o baztertua sentitzen den jentantzako hor pues aurkitzen du zure lekoa uh -huh. eta gaina nikuste curioso da la nola le lehen moskura bakarekan jutentan zan zanoi, baina urteak pasala, bai ezberdinak, bai personal normatiboenak, e, familiak, hor daude bai. Hor bai. elkartzen gea, Azkenean da eskatasun puntu bat, eta goxetasun puntu bat, nik uste guztiok, bilatzen badutu hor daukatela. Bai, bai, bai gai, in, in, in, interesgarria da dudarik gabe, eh? hortik baita tiratzeko, eta eta eztabaidatzeko, zati bai, errealitate e, bat da. E... Eh, bueno, koazen pixka bat egin ekainaren ekañaren ubegita sortzeko egunarin inguruan, e... Eh, bueno, ba, zein den proposamena, zer proposatzen dozutea orten egitea? Ba, urtengo proposamena da... Abert, denbora gutxikin ja. ibilirea, baina, bueno, askotan presioarekin gauza... gauza politxaketetzen dira. Ordun eh, orduan... Eh, azteko arratsaldean ingo dugu eh, abaniko rebendikazio ta hierra, azkenan direduzita igun oso oso ikono, oso metafora polita, ba, irungo alarde eta alardeko kontestuan gaudela eta abanikoa e, kolektiboko e, irudizan da, ba, bigauztak bateratzea eta ere bai gure abanikoa aldarrikatzea eta bakoitzak behar abanikoak sortzea. Uhum. Oia Ratzaldean, eta gero... <coughs> ai barkat, e, eta gero... Eta gero, ingo dugu como performantze moduko bat o, bueno, entre performantze eta entzerkia, eta baitare, eh, jartzeko maian gainean, guzet intzen ditun gauzak, o, entzuten ditugun esaldilak, pues ingo ditugu entzerki moduan, a ber, pues hola olertzen da, pues, bizitzen duguna baina baitare, badekigu batzutan hitzen duzula, diskurso luze eta solidua eta zen diaz du haitzen, eta pentsatu genuen, pues antzerki moduan o performanze moduan pues igual jendia ulertokozun pues beste modura, o peintzak geatuko zan entzutea berzinten dugun ze hor dutan izango da? izango da eh, abaniko tallerra izango da bostetan peñakalean, hacian parian bye. eta gero jichiko gea plazara pues, seitan, seiterritan bueno, mm -hmm. de, porque baitare pues, dago, eh, dauden saioak kantineran gauzak, eta bueno saiatuko gortartian, auresten diguten pizkatzeo zeikea, mm -hmm. eta inde izango in, dugu zeu zeu como, ja, ur, aurten a ber gogoekin horrengurtean pues bende bai. gehiago dauden eta pues igualbaimena da dena ematen diguteu dela etxeak a ber <laughs> ikoseko bai bai ikoseko dugu noski eh bueno, gelditzen saiguna da asken finean e, jendea animatzea eta proposatzen dituzuten ekimen eta jarduera hautama parte hartzea deialdia sobalduko dugu esta bai bai, bai. <laughs> Ba, oso ongi, eh, ditugu eskualdeko bizin lagunak ekimen hauetan eh, parte hartzera, noski, gorka eta esker mila benetan, eh, gurean izatagatek ez zerbait gehio, nahi, eh, gehitu nahi dozuen. Bai, bai guztatu bai, kolektuak bai, bai. ez atia, e, e, dagoela kolektiboa, irekila, edo, edo norrenako, ez da igual, zu aktivista izan batzea lenostik edo inoiz ez zela kolektibizatu, irekila dagoa azamblea, aztezkenetan elkartzen gea, seitan, moskun, Hor, lorrean jartel dugu bandera eta dena, eta, bueno, irekia dago, ba, mm -hmm. zainerako. Bueno, ba, proposamen, eh, gonbide horrekin, eh, gelditzen gara, eskar mila biai izatagatik, mila esker. Mila esker zui. Mila esker zui.